Godmorgen, Maria. Godmorgen. Vil du have en kop kaffe? Ja, tak. Vil du også være sød og række mig mælken? Ja, værsgo. Er det ikke Louise, som har nattevagt i den her uge? Jo, men jeg tror, hun er syg. Det var hun i går. Hvem er så på nattevagt? Det ved jeg ikke. Måske er det Peter. Han var på nattevagt i går. Hvem er Peter? Det er den nye vikar. Er han uddannet? Ja, han er Susu-hjælper, og jeg tror, han er ved at læse til Susu-assistent.